Ambiguitasun zen ekaineko erabakia, epailea Ibon Fernandez iradiren askatzaren aldea gertu zen, bainan bibaldintzekin, frantziar lurralde handuen bizitzeko debekoa altxatzea, eta departamentu kanpo bizitzea. Esklerosian hizkoitza du Ibonek eta preso atxikiz ez zindu behar bezala hartatua izan. Ezarriak zaizkion bibaldintzen ondorioz, Ibon Fernandez iradi gaur egun preso da, eta razoindez berdinen gatik, bainan, bai prokuradoreak eta bai abokatuak dehi egin dutela, esplikatu digu, ni ere banoa kolektiboko Emili Martenek. Prokuradorak eta abokatuak da egiten dute bi uh, ahazoin desberdinen gatik. Askiargiaak didena, prokuradore, en fet, uh, ibonen erabakiak baditu bizati, lehen zatiada adoz didea jaiteko uh, askatua izan behar dela, bere suspensua honartua izan dadin, zinbeituz egitu preso editasunonekin, balitz, korre maiten dituzte alde negatiboak, balitz uh, duen frantzistatuko debekoak endoa izan eta Pide Neu Atlantiko etatik kampo bizitzea. Donk, ibonen abokatuak dei egiten du balitz orrengatik, uh, mandiren uh, uh, saugaji balintza orrengatik, aldiz prokuradoreak dei egiten du hausiteriak uh, onartzen duelako, bere suspenxo eskaera. Donk dira bi uh, argudio desberdin, uh, dei egiteko, uh, baina negada aski uh, gertatzen gehtatzen, biek, hola, dei egiten duten uh, erabaki, erabaki batzi. Toxak erakusten du, erabaki hori biziki uh, bitxea dela, edo badula ambiguitatea iniz, ez dela benetazko erabaki argi bat. Frantzian ez, hori da baldintzetarik bat, baina hala ere epaile askatzaren aldea gertu zen, horrek uh, itxaropen bate maiten dizue? Baina Bistandena azkenan erabakia hona uh, da, onartzen dute eri dela eta izan behar dela kanpoan. Baina emaiten tenituztak aitzakiak deliber hori ez egiteko. Den kor dira aitzakiak eta nahi badute uh, onartzen aldute suspentsu hori aitzakioak uh, keenduz uh, Bistandena. Esperu dugu hori dela erabakiko datozen hastu uh, hilabetean. Baina Bistandena pentsak korgi dela eta egin dugun uh, Uh, ekaineko mobilizazioak hori ere bai alimentatzen du hor gineen sortzimila pertsona hor zidean tendentzi desberin te eta kua kunde eta baja eta ibonen gaia uh, aldarik apenetan zen laere, uh, gizarteko uh, panel handi bat eskatzen duena estatu frantzisari pausuak egitea prozesuaren alde eta uh, kasu honetan ibonen uh, askatzearekin beraz bai positibo gira eta dugu uh, ibonen zat uh, Uh, positibo izango dela luzen irapeteean. Aldi berean, uh, pista pistatagusiaak lantzen dituzue edo dituzte abokatuek, eta lurralde hontan uh, Frantzian lurraldean bestetzeko duen debekuarentzat ere beste errepurtxo bat aurkeztua izan da. Segidan, bai, uh, ez banaiz jon battzen, segidan eh? egin da ejekurtxo hori. beste uh, tramitejudizial bat beste paile batekin. oino tramitez juizial luze bat, Donk, ala bada deia, baina aparte, uh, uh, jango nuke, bide hori ere bai, lantzen ari dela inkas bai. Deia Hauziaren ondotik nola, nola pasatzen dira gauzak emaitza ez dasegidan jakinen? Hori da, donk, Deia Hauzia da, beraz, irailaren ogeita bostan, Parisan iraganen da. Uh, Beak bada biak edo beste egun jakinen dugu noiz emango duten erantzuna, baina nahi ikusten da bi hiru asteko epea. Eta uh, guk nire banoaren izenean, uh, erantzunegun horretan, antolakutuko dugu elgahetaratze bat, uh, erantzuna izan positiboa lan negatiboa, eh, importantea du, atsemaiten dugu, positiboa balitzere uh, uh, denak biltzea bai honan, uh, erabaki hori analizatzeko uh, manifa, eka hineko manifaan partahizu dugun uh, behintzat uh, panel, uh, panel bat. Eta paradaz baliatu dani ere Danierebanoa kolektiboa azken asteetan izan diren presondegi aldaketak salatzeko hiru preso ta jazkonera eremanak izan dira, beste bi Alanzoneko presondegirat. Frantziari dei egiten dio beste behin ere kolektiboak Euskal Herritik hurbildu baino gehiago urruntzen dituela salatuz.